Herre gemini og jøye bøye, nå har jeg savnet dere fælt, altså Det er min feis, det er jeg feis, nei Magnus, Kjerstin og Martins, digresjonsmaraton Digresjonsmaraton? Digresjonsmaraton Hei, hei, mine damer og herrer, det er Magnus, Kjerstin og Martin som er tilbake Vi har i det siste innsett at en av våre store utfordringer er at vi er litt dårlige på å holde tida ja. på digresjonene våre. Eh, derfor eh, innfører vi i dag, eh, en eh, ny regel som sier at eh, hvis vi går for langt over tida, så kommer det til å lyde den der. Den eh, er absolutt, den er ikke, eh, har ingen nåde, og vi må øh, hoppe videre med en gang vi hører den lyden der. Så med det i mente, Kjerstin, ja? kan du fortelle meg hva som har skjedd siden sist? Yep. Jeg har øh, fått meg smartphone. Yes, jag har av uh, egen kommenti till Tot, av egen frivillig. Insett att eh, det hade ju lite med den London turen min då att jag tänkte det är grejt att faktiskt ha en smartphone. Det är grejt att kunna se var ja. du är i världen på kart och ja. Ja, lite såna tänger så jag beställde mig en Samsung Galaxy S4 där på. Fick den. Eh, upptäckte att simkortet mitt inte passade in den, så mm. då stack jag ner till Netcom för att få fixa det. Eh, de öppnade en gammal telefon min och sa, aj. Sån här simkort slutade ju väl egentligen med för som sånn 10 år sen. Wow, se det här. Annat mode att komma och se. Alltså, sånn, okej. Okay, så där måste jag få helt nytt simkort, för ja, du gick bara. Jag som där kreditkort service det vet jag. Jag syns att så är nytt och fint vet jag. Jag har nog aldrig år. funkar Men jag måste få helt nytt. Da. Men jag måste ja, få hjälp till in liksom ska hjälpa dig skulle på. Ja, det hade varit fint. Men skulle du passa på, jeg bare, Nå det väldigt mycket sånna frågor där man liksom synke upp och dit och på att nej, det var väldigt var skummelt. Men uh, det godde, det godde bra till till nu är en ta selfie. Så sånn där där man kan snu uh, man kan snu kamera på något här. Det gick inte så väldigt bra för jag så det var kamera på försidan på telefonen. Ja. ja där jag alltid hade för. Så det var ju nytt, det, det, Du har väl strängt att alltid haft en kamera på telefonen för? Jo då, jo då är han kamera. Men men där är det ju på snuda eller någonting sånt. Uh, men det var det var det, ja. det du kan lägga ut på Snapchat för sig det ser mest ut som jag blev väldigt oigenkännlig för jag lura väldigt på vad det ska se, jag klarar ikke att få se mig själv i ögonen. Det har jag inte funnit kurs man gör den där. Nej, säg så där. Det jag bara får är ju kontakt där. Kan jag köra någon ska se henne, eh, det var väldigt vanske. Men det är artigt, det är intressant. Jag har lastat ner appen och är hört på musik. Eh, har du på... abonnerat på MKM den? Nej, det mig aldrig. Mm. Men jag har lastat ner app och är hört på musik på, på samma apparat som jag ringer med och det syns var är det artigt. Eh, det var väldigt förvirrande då. Ringte någon med sagt på musik? Og jeg tok jo selvfølgelig ut, plugget den, ja. eller i hvert fall fra det ene øret, før, jeg, og tenkte, hæ, lyden kommer jo i det andre øret, en der har holdt telefonen, som var veldig rart. Men det er klart ikke å la være å telefon telefonen sånn. Jeg gidder ikke å holde det så sånn. Ja, knekke, så du holder bra. telefonen opp til øret, ja, ja. selv om... Ja. Det irriterer meg når jeg ser folk som driver og, og snakker. Ja, ja, ja. Det ser ut som om de skal til spise. Det er bra. Så det ser så de jævlig jordt ut. Kan de ikke holde veldig telefonen ja. ja, så jeg kommer til å fortsette med det, selv om ja, lyden ikke er der. Men eh, alt i alt, hvordan vil du eh, rangere din eh, smarttelefonopplevelse? Det var veldig mye lettere enn jeg trodde. Det var faktisk eh, overraskende eh, lett å forstå. På, ja. Jeg må til og med ha sånn kode når, når, når jeg skal liksom inn på telefonen min, som liksom er tastet inn et passord. For hver jævla gang jeg synes jeg er litt irriterende, men det er jo for så vidt en slags sikkerhet i det også. Kan, har et veldig artig passord, så jeg ler litt hver gang. Jeg men uh, det kan bli en utförlig när man blir lite sån bedugget av eller för det är ganska små tangsta för att när man men, en... var det är det kommer han ska. Men det värsta är Vad det är 3 minuter. Det var tre minuter. Altså. Magnus, nästa. Ja, har blivit uh, lurad av ett uh, internationellt uh, sällskap eh uh, som har tömt kontot mitt for alle mina pengar. <laughs> det Hva? ja. Så black... Har du gått på et Nigeria-brev? <laughs> ja, nesten. Altså. Det som skjedde var at for noen år siden så jobbet jeg som selger, og da trengte jeg et sånt Customer Relation Management-program, der man kan legge inn alle kundene sine og porteføljen sine og oppfølgingsdager og søke opp. Ja. Så jeg gikk på nett og leite opp et program som jeg brukte og funket bra, men så skjønte jeg at det var jo 30 dager gratis, og så måtte man betale etter det. Så tenkte jeg, ja, det prøver jeg 30 dager da. Og da likte jeg det såpass mye at jeg tenkte, ok, jeg betalte for det. Men det var da et abonnement da. Så jeg betalte for det, og så fikk jeg tilbake penger på jobben av for det kjøpet, men det stod på mitt kreditkort, eller bankkort. Og så sluttet jeg der, og den e-posten som var koblet til det programmet, den hadde jeg jo ikke lenger, for jeg hadde det stedet jeg bregte det programmet. Så jeg ringte et par måneder før da fornyingen skulle skje i 2013, og sa, hei, jeg vil si opp abonnementet mitt og de sa, ja da, det er fint, du jobber jo ikke der lenger, det da, du vil kutte ut helt greit, det ordner vi. Og så uh, merket jeg nå for noen dager siden at jeg skulle betale i butikken, og der var det jo tomt, det var ingen penger. Jeg tenkte, det går ikke an, jeg har jo... Lagde du en scene? Nei, jeg gjorde ikke det, for jeg ble jo... Du sa du ikke sånn, jeg har masse penger! Ja, men da ja, var det ikke penger da, så jeg lydte jeg ut da, det var ingen som tilbøte seg betalt for mig noe som jeg leser i avisen av, folk trenger. <laughs> <laughs> men... Uh, så jeg sto nå der blakk, og tenkte, vad faen har skjedd? Altså, jeg har jo penger. Og så kom jeg på, åh, dæven det der jævla programmet. For det var jo da i november det kjøpte det. Og du klarte faktisk å komme på det selv? Ja. Og så ringte jeg opp til firmaet, da. Og først så møtte jeg på en indisk dame som bare sånn som... Og så forsvant hele greia, så ringte jeg en gang til, og da møtte Paolo fra Italia, og han han godt engelsk, når han var elendet til å snakke. Så det var bare, oh. og det hørte som Super Mario. It's a meme. Jeg skjønte ingenting, så jeg måtte si Excuse me, I don't understand. Can you just say yes or no? Uh, if you understand, I, have, uh, I want to cancel my subscription. Yes, it's «Do you understand? Have I paid for this uh, program?» Så altså, viser den at jeg har betalt, og jeg har betalt i fjor også. Også etter at jeg da hadde, hadde uh, sagt opp, så har jeg betalt. Så jeg har betalt to det er jo nå pff, 200 euro. Du har blitt høstlet, rett og Ja, rett. ja. Så har betalt 400 euro for noe jeg ikke har brukt siden februar 2012. Uh, og så kom jeg til slutt, etter mye ringer, så kom jeg frem til en dame som kunne hjelpe meg da, sa. så da har jeg en melding. Til en menneske i London Som skulle fikse deg i løpet av hver uke Men hvis ikke så er jeg liksom Så jeg har i hvert fall blokk nå Og hvis jeg ikke får de penger så er jeg blokk enda lenger og det er 4000 Så du, du har vært i India Og i Italia, Italia Og i Dublin, Dublin. Og i, i Danmark Vi har, Jeg har snakket med noen i Stockholm og, det er liksom, Jeg har med hele jeg... verden For å få de penger mine som jeg har tatt Nei. Oh, Ja, da er det meg da ja, nei, uh, siden sist så har jeg hørt på to forferdelig bra podcast Altså, den ene er jo Serial mm. Som uh, jeg vet at du også har hørt, Magnus ja. som jeg bare kan anbefale på det varmeste til deg, uh, Kjerstin Det er uh, en en, en, oppra, altså en opprullering av en uh, gammel uh, krimsak På ordentlig Ja, på ordentlig i episodeform Og det er helt sublim Den er fantastisk Det er en nydelig uh, opplevelse Jeg har hørt veldig mange snak om det, ja. Ja. Uh, Så alle må høre på Serial Hvis dere ikke har hört på Serial uh, enda Men jeg har hørt på en annen podcast også Som jeg fikk anbefalt av min kjære lillesøster Som er akkurat like glad i QI Som det jeg er mm. Jeg er jo en heniven Stephen Fry-fan uh, Og QI er jo Noe av det beste jeg kan se på TV og det viser seg at de som gjør researchen for QI har laget en egen podcast, hvor de da tar opp sine favorittfakta som de har funnet ut av i den siste uka, og det er veldig moro. Det var egentlig bare det, så jeg blir tydeligvis Førstemann som klarer å komme seg Unna den stygge bjellene Snikskryt, ass Det der hadde du, du planlagt ja. Lenge ja, Skriver den av teksten der... øvd på bussen Ja, ja, ja har ju mode att tajma det. Var enst eh eh eh eh eh som jag har eh Och kanske nu länge uppe på den där bi bom bom bla bla som Men min damråde kan vi jo faktisk gå videre til tema så fort jag får stiltingen klockan på 30 minuter. Mm. Det är bi hårt alltså. blir vanskligt. Vi vi vi oss 30 minuter og start. Yes! tema i dag er tid. Jeg hadde en del artige innfallsvinkler som viser seg å være kjempeuartige med en gang jeg prøvde å formulere dem i en finlig slags intro. Det store og det hele med tid er jo at det er fryktelig relativt i forhold til vad man holder på med. Altså tida går veldig fort når du har det gøy, og veldig sett når du har det vondt. Er det noen som øh, føler at de kan sparke det videre derfra? Eller jeg synes det er ikke, ikke bestemt jeg... at tida går så fort når man har det gøy, for det kommer litt an på hva mm. man gjør også. Uh, da vi var i Kroatia i sommer, mm. Magnus, så møtte vi jo på to veldig artige jenter, og en artig franskmann, uh, som vi hang med i, ble det tre dager? Mm. Og det føltes som om vi hadde vært... Nei, vi var to dager bare, men Nei, var det var to. Uh, en dag i Kortskjøla, en dag i uh, hver ja. og dag, en dag. Ja, ja. Ja, og en halv dag, ja. to og Men det føltes som vi hade vært uh, hengt i laget i over i uke, og mm. vi var liksom alle enige om at, jøss, hvorfor? Det ja, fordi, ja. ikke sant, på begynnelsen av et forhold, så får man jo den der diskrepansen i tid, hvor du både føler at du har uh, kjent vedkommende veldig lenge, ja. men samtidig, hver dag føler at det er helt nytt, og ja, helt ferskt. Ja, tid, ja. Uh, så det er jo, det, er ikke, det der at tida går så fort, ja. men har det gøy, er ikke nødvendigvis sant? Men, men det er vel også med at vi opplever veldig mye nye ting Ja, det er nye <coughs> så, Ja, for at når vi tre, for eksempel, sitter her og, og drikker og har det litt gøy på kvelden sånt, Så synes jeg jo en går veldig fort Da er det plutselig fire og bare, hva skjedde? Ja. Så, så det, men man opplever jo tid annerledes Eller, altså, forskjellig da Egentlig, det gjør man jo Altså, hvis, hvis man satt på jobb og har en og det nok, jeg har ikke en kjedelig jobb, men, men hvis jeg noen gang har sånn at jeg må sette vakt, for eksempel, åh, oh, hvis jeg må sette vakt på sånn tentamen og sånt, åh, oh, jævlig, det er... Men det er jo nettopp det, det da, at bak, vi vet jo at... Uh, <clears throat> altså, vi vet jo utifra et vitenskapelig standpunkt at tid er relativt, ja. men samtidig så er det ikke det noe vi mennesker evner å oppleve. Nei. Men samtidig så føles tid så utrolig relativt men det er jo to helt forskjellige typer relativiteter. Ikke sant? Men jeg synes det er noe interessant ved det, da. Mm. At, at, øh, at Men det gjør det jo mulig å fatte at tida kan være relativ på et sånt universelt, eller når vi snakker om kosmologi eller universets alder sånt, så kan det jo, eller øh, lys, hva heter det, å reise over med lysets hastighet, så hele de spørsmålene der, det gjør du kan i relaterat till det fördi vi ju har dessa relativa tiden i vårt eget liv men det men har ju ingen sammanhang. Nej, det gör man kanske. Alltså men det är också lite intressant egentligen att vi förstår att vi inte förstår det. Det är det är bara vi vet är att vi inte vet. Ja egentligen lätt. Och om du skulle sitta på så såg på Wikipedia om, om tid och där var det stod att vi två enade definitioner där som cirka enighet om i erin tid då den var att uh, tid är det klockan mäter. Mm. Och att var att tid är det som hindrar att allt sker samtidigt. Ja. Och det är det så långt av en enighet. Al ja, och altså... jag kan egentligen inte komma på nåt annat man kunde bli enig om. Alltså vi är ju eniga om att fra vårt synspunkt, fra, fra vårt ståställe så går ju tiden bara i en riktning. Mm. Ja. Det, eh, altså, det er jo ingen av oss som har lykkes i å reise hverken fremover Eller eh, noe særlig fortere enn alle andre forover Nei, eller bakhverd Men hvem var det? Han, Nathan Myrwold Nathan Myrwold Han som var i Microsoft Myrwold ja, ja, American da, som ah, ja. Nathan Myrwold Nathan Myrwold ja. Nathan Myrwold ja. Han eh, var eh, fysiker, han er slag. Han jobbet med eh, et sånn mikro nano ett land väldigt liten fukt yeah, yeah. av tid efter big bang. Ja. Eh yeah. uh, så der var liksom allt skedde där. Uh, everything after that is just history. <laughs> <laughs> <laughs> ja. Altså, eller, det, er bra, vers, det var väl sådant. Det är bara historia. Men det de... som skedde var då. Eh uh, uh, korrigera mig vill tar fel här uh, nu. Men uh, er är det inte så sånn at de har uh, klart och Uh, transcendere den der tidsbarrieren Ved å sende information Om et eller annet li, Lite partikkel Til et annet lite partikkel Et annet sted i verden uh, Momentant Er ikke Vi uh, altså, snakker har... om det i I, i, den, uh, uh, i særen ja, den det, skjøn, ja, det er mulig at det er, er Det, ja, det, ja. det, det de snakket om At de hadde klart dette her Hvis det er det Sjø, vi snakker det om det, Jeg synes jeg husker at ordet sentrifuge var med ja, det var jo den store Hadron Collider Hadron Collider, Large Hadron Collider som sender ja. da partikler mot som krasher og der hadde vi de på et tidspunkt en Nei, det har ikke gått en halvtime Nå er tida veldig relativ her no. det, var, det var en relativitetsfeil, det var ikke en korrekt alarm Nei, uh, ok det, uh, det, det, som, det som det var var at man hadde sent da informasjon fra et sted i Sveits til i Italia. Og der hadde man da en, en tidsforskyvning, uh, altså noe som ikke skulle kunne skje. Det husker jeg ikke nøyaktig Men det viste seg at det var et problem med målet. Måle. Og jeg sa, har ikke klart det. Nei, jeg synes det den situasjonen vi snakker om, som var oppe fra Estensia, om at man nå hadde en situasjon der man hadde flyttet noe raskere en lyse sastighet, var det vel man snakket Ja, jeg nikker uh, for uh, Så viser det at det var måle, måleinstrumentfeil, og det er jo noe med at uh, det er såpass liten avstand, ikke sant? Mellom de to stedene, og der er det bare små ting i kalibreringen og i kablene som gjør at... Mm. Det at og det var jo veldig var liksom typisk eksempel på videnskapsjournalistikk uh, hvordan det ikke alltid funker eller ikke alltid riktig, går riktig for seg, fordi i det paperet som de skrev, så sa de jo, vi har en uforklarlig uh, situation Her er dataene våre. Dette er det vi sitter med. Dette kan ikke stemme. Så uh, vi ber det internasjonale vitenskapelige samfundet om å hjelpe oss med å finne ut vad vi kan ha gjort feil. Fordi dette er jo ikke mulig. Mens det blir fremstilt i media som at vi har oppdaget at det går en reise for det. Mens vitenskapsfolkene vi har finnet noe som ikke kan stemme. Ja. Litt, så, litt sånn som Alternativ uh, Homopati nesten, litt liksom. sånn. Det är så sånn at man går ut med att bara Ja, jag det kraft med med apelsiner. Ja, de säger det motsatta. De säger ju vi kan det. Jo. Eh alla bara backa oss. Jo, ja, men de är ja, ja. på något sätt tvungna så att de sa ju att de kommer oss och finna ja, hur kan vi göra fel. Här här har nog fing stämmer och så tar man det. Ja. Men jag jag måste ju ärligt när man så nu är jag som man har skrivit inledningen här att jag nettop hänger väl lite efter sån sett Men jag syns ju ända det är sån Rå råfasinerende at vi kan se på direkte nyheter, om noe som skjer en eller annen i verden nu. At jeg kan få det upp på en skjerm med bilder og lyn og alt, ja, det du... som det skjer i Australia. Og, synes... og du ser jo at uh, der henger jo faktisk kringkasterne jo litt bak, sant? fordi der får du den satellittforsyvelsen, hvor det er sånn der, ja, hva mener du om det? Og så er det to minutter stillhet. I. Og nå øh, agerer en man som står og ser ut som han venter på noe med en mikrofon, og så får du, jo, nå skal du høre. Ikke sant? Så der har du jo liksom den øyeblikkeligheten. Liksom, når den ene er ikke helt sikker på om den andre ja. med seg, så begynner den å snakke med den samtidig, ja. ja, så den øyeblikkeligheten, mm. den, faktisk, den henger jo faktisk litt bak det vi ja. egentlig forventer per dag. Ja. Det er jo, ja. Det er jo hele det som han, første gang han hørte det som liten, at lyse fra stjernene, kom liksom det starta för miljoner år sedan. Ja. Ja. Hæ? Men det kanske den stjärnan därkey finns längre? Ja, det är många jag är säker på. Alltså den idén ja. Ja, det mm. och det att man nå kan med teleskop se eh resterna av alltså man kan se Big Bang på något sätt, hä? Ja, du kan ju de nog Det är ju som det som de har funnit ut uh, Uh, I den grad de føler at de har funnet ut, så er det som de har funnet ut hvor gammelt universet er. Det er jo av uh, stråling fra det Big Bang, er det ikke det? Ja. Jo, det tror jeg. jeg ja, ikke, ja. Dette er vi ikke jeg. bombesikre på alt det her, men på en gang at du kan observere uten, ja, stråling eller bølgen ja, fra det... Sk Skulle ha en vitenskapsjæst uh, yes, her i dag. <laughs> ja. uh, Hvor er Jørgen Bøkman når man trenger deg? <laughs> ja, ja, det, men, jo, men det er jo ganske fantastisk du kan liksom observere de tingene. Eller at det, uh, hvis dere har lest Kontakt, eller sett filmen Kontakt. Nej det har jeg ikke. Uh, den uh, filmen kom i 1997, tror jeg. Og boka er fra 80-tallet. Der er et av poenget at når menneskeheten da, uh, får kontakt med de yttre rom på et eller annet vis, med intelligent liv, så sender de tilbake de første signalene som nådde i verdensrommet fra jorda, yeah. og det er det første tv-sendinga som er sendt sånn, det var jo OL i Berlin 1936, så de første bildene menneskeheten får tilbake fra verdensrommet, det er Adolf Hitler som står og taler til <gå> oh, yeah. på oh, i nei. OL 1936, som er det første budskapet vi har sendt ut til <gå> verdensrommet. Åh, <gå> oh, det er jo skrekkelig! Aber alltså amor, ut av universella stad i veck det gjorde senast eh, för några dagar sedan skulle lägga mig och fick sova så plötsligt blev jag väldigt var på att i min säng är väldigt liten i något väldigt stort och altså, så så får jag panik då det gör det. Men en sån universell universell panik eh existentiell ångest existentiell ångest ja. vi det också. Ja, ja. mm. eh, men så går det ju över det men, men det är ju det fan. så jävligt svårt Og det går ju inte att förstå det och vad utanför det, det, det, en, det for, ja. Men kan vi snacka lite om tidsresor för det synes jag er et evigt intressant spörsmål. Mm. Altså, vi ska snacka om för ja. Ja, ø, ja, ja då. Men åh snacka om tema är Di tömme Salbrix eller nå. Det er et nytt jungelor från Martin Jakobsen. med tidsresa. Ja. Alltså vi ser det jo som en umulighet både fordi vi har prøvd å uh, kontakte de som reiser eventuelt da fra fremtiden tilbake i tid til oss mm. og de har ikke vist seg veldig eller uh, interesserte i å, interessert i å med oss og vi har det problemet med bestefarsparadox uh, mm. hvis du skal reise tilbake i tid er det, altså klarer man da på noe vis å tyne inn en mulighet for at det går an å reise frem og tilbake i tid allikevel. Ja, det er jo... Uh, hvis du, du har sett Interstellar? Nei, jeg har ikke sett... Uh, Nei, den. Det Nei, sånn. er jo... Uh, hovedpoenget nesten i den filmen er jo da tids... Spoilers, eller? Nei. Nej, jag så Edilekcyasa. Eh men tidsresor är väldigt centralt och det på flera plan. Det ena är ju det att fördiman där närmare och fjärnare från svart hål för exempel så går tiden fortare eller sakta ner ombord i romskeppet Endeapola så sånn att för varje minut jag är på en planet så går det en timme på jorden för exempel. Och mm. så där är lite sån hard sci-fi detta. Ja, det är det har det är ju nog utgångspunkt för filmen att han skulle kunne huske navnet på han, han som da er uh, opphavsmann til mange disse teoriene, han, som, og, og så skrev boka som Contact ut på, som jeg nevnte tidligere, og som skrev jeg da utgangspunkt for Han krevde at... Alt dette skal vi selvfølgelig melde ja, i show notes. Uh, han satte som forutsetninger at alt skulle være vitenskapelig uh, fundert. fundert, og at det ikke skulle trekkes ut i, altså selv når vitenskapen der de ikke skulle trekkes ut i veldig vidløftige baner da, som ikke kunne underbygges og, ja. mm. uh, så der er noe poeng i filmen at for eksempel mens noen er nede på en planet i 10 uh, minutter <går> som mens <helst. går> ja, oi, oi du begynte å kjere meg litt okay. <går> <Sorry>. <går> er nede på en planet i, i ti minutter så er det ombord i romskipet de forlot gått 25 år ja. oi ja. ja, og sånne ting da, som en eh, direkte del er. Pluss at tiden eh, er da en dimensjon som man da beveger sig. i. Så, så konseptet i filmen er at tidsreiser er ikke umulig, det er bare jævla vanskelig? Nei, det kommer på visst. Eller, eller problematisk ja. å forholde seg til? Da. Problematisk å forholde seg til, eller ikke, hva er bedre sagt egentlig? Mm. Men... Og så mener jeg at ved å nå singulariteten i disse svarte høla, så kan også etter hvert menneskeheten få muligheten til å reise i tidsdimensjonen, ikke bare i det tre vanlige, eller altså vi kan flytte oss tilbake. Skjer dette i filmen, eller ja. er det spoilers? Eller? Ja, jo, jo, det skjer ja. i filmen. Ja, ja det men ikke noen i spoilers. Altså det som er jeg er jo ikke så veldig sånn vitenskapelig flink av meg. Nei, man kan godt si det. Uh, Den her type vitenskap er ikke noe jeg har så veldig mye peling på. Uh, og jeg synes jo, altså jeg synes det var en kul film Jeg synes, jeg synes kanskje den er litt hypet opp også, uh, men, men for min del Så var det, det var veldig, veldig, veldig mye informasjon uh, så, Og det gikk veldig fort Og jeg skjønte jo Fint lite egentlig av den de forklaringene var man skjønner jo på en måte en slags helhet da, på, på hva det som egentlig foregår Med alle de her tid og, ja. det, var, det var litt vanskelig å følge med Jeg synes jeg, jeg med i, i, i denne reisen uh, Og den var lang også. også Tre timer lang ja, men det Det är ju stort sett alla filmer någon gång. Där är där har vi där med tid relativt. Jag känner att det nu virkar längre. Ja, var virkar Ja. En virkar lang, Sa <laughs> bror. Da. Ja, men, <laughs> uh, men jo för det det, det skedde så mycket helt i så truddde trodde, trodde jag liksom att det ökade okay, nog har vi kommet til poenget, så var vi ikke nærheten egentlig. Ja, men også den hadde flere slutter. Mer, altså. Ja, på en måte. Litt som uh, Rignes herre, uh, oh, der det var slutter og slutter og slutter og slutter. Oh. Ja, så den er litt sånn på, ja. på slutten. <laughs> men den var jo absolutt interessant og sånt, og, og, og, og så er det jo artig at man da etterpå blir jo gående og funderer på i helvete liksom. Hva, hvor, hvor små betydelig er vi egentlig, og kan vi noen gang, skal vi noen gang, uh, burde vi noen gang egentlig. Altså, jeg, jeg er jo litt sånn, også det er litt gamle, tänker att när vi har brukt upp det vi har på jorda sånt, så är det ju likadet att vi bara dör då. Ja men det ska man bygga upp nytt och inte att kommer klara sig på ett par. Nej nej det är något sånt jeg, jeg får nog ju uppleva det men men jag tänker att mänskligheten bör nog sluta och vi bör nog utrids vi då som arten altså kan vi bara få lå byggas upp på nytt igen. Kanskje kommer det en, en bedre Ja, ja, vi evner, jo ikke, vi, vi evner jo ikke å herpe denne planeten Er det ikke en del teori, eller er det sånn humbug-teori og det her med at, at det har skjedd før, at man på en måte at, at vi har Ja, jo, det er mange teorier, men det er ikke noen At vi har på en måte kommet helt dit og, mm. og, og gått så langt, utslettet oss selv og så har alt bare begynt helt på nytt igjen liksom, på jorda ja, det, og, det, og det jo, altså, selv om det ikke er noen umulighet, så finns det vel ikke noe reell bevis for uh, som er trådstående. Det finns jo masse ideer, sånn der de finner eller annet sånn det er ikke noe umulig å lage, ja, ja. så er det mye spennende ting som finns i, i arkeologin. og sånt. Det er anomalier, det kalles, ja, når ja. de finner en ting som strider mot alt den. Anomali er jo noe som ikke passer in Man ja. kaller det uh, noe som er uh, utenfor tida, da heter det og øh, dette vet jeg anachronisme anachronisme, ja den anachronisme da er det enten noe som ikke passer in i vårt, at det er for gammelt at det er en anachronisme mm. eller at det er noe som er utenfor det tidsrommet skulle vært en annen tid og da har du for eksempel denne datamaskinen de har finnet i, i uh, Hellas har de finnet en datamaskinen i Hellas? ja dette må du fortelle om nei, altså, jeg husker jo alt for lite detaljer alltid men det er jo de har finnet igjen et, en, et, ur, et mekanisk slags urverk eller med masse som visst nok er en slags kalender eller en, en tids noe som da kan måle tida altså, med masse sånne tannhjul og, og greier da Jeg har også lest om en, en eller annen sånn mitteliten insektaktig greier som døde ut sykt mange tusen, hundre år før menneska i det hele tatt eksisterte og så har de en sånn som er knust av en sandal. Altså, en menneskefot med sandal. Og så, og det, det man skal, skal passa ja. seg veldig på der, er å, å falle i liksom, kreasjonistenes uh, uh, felle, fordi de vil jo gjerne ja, sånn. uh, bevise at uh, dinosaurene og ja, ja. menneskene gikk på jorda samtidig. Ja, det er uh, det vi ikke så, så, men... Eh, hvor, mange, også, hvor mange år er det mellom eh, dine sørene og menneskene? Det er jo noen, noen millioner. 60 millioner. Ja, ikke sant? Det er, det er en... Akkurat det her er jeg faktisk. Jeg, jeg er litt dårlig på eh, historier som går lengre tilbake enn sånn 3-4 tusen år. <laughs> så hvis, hvis jeg liksom hadde fått et quiz-spørsmål sånn hvor lenge siden er det uh, dinosaurer vi rundt på jorda? For eksempel, og hvor lenge siden er det mennesker kom, altså at man begynner å tenke sier, hvor, hvor lenge siden vi sies også som mennesker på en måte? Som homo sapiens? Eller uh, tilbake til uh, noen av forfedrene som vi har? Ja, altså når vi, vi, vi er ikke lenger ape, vi har blitt det ja, som ligner det på oss. Ja, altså klo magnum ja. Hvor lenge er det? kommer ja, nok med 150.000 kr sånn eller der? Det, det, det er ikke mye mer altså. Der vi der ikke skal men ja. relativt jeg lager gåsøyene med fingrene mine øh, relativt nylig liksom. Mm. Altså vi snakker om skriftlig historie tilbake 4000 ja, 6 000 år, 4 000 år jeg, jeg tror det var 10 000 år jeg, liksom, jeg tror, ikke, er det vi snakker om moderne Og nå snakker vi om at uh, Vi også drev og hadde oss Med, uh, ja, det er med uh, Hva er det de heter? Neandertaler Neandertaler, ja. Neandertaler ja. mm. uh, At det var en slags altså, Likebyrdes utvikling En stund da så, ja, nei, det, det, altså det er ikke, Det finnes, det er vi har jo noen prosent det er nå fra hver enn oss, fra ja. Ja, ja, noen av mer, mer enn dem eller min... Så, uh, så har jo neandertalerne fått en veldig, uh, veldig dårlig rykte da, har de jo. Uh, men de mener vel at neandertalerne, er det ikke det de om, at det er de som bodde i Europa når det moderne mennesket kom fra Afrika? Uh, så så jo det var en sak om dette er nylig, der det da skrev om det, om uh, neandertalerne som uh, blandet sig med mennesket. Og der du de fikk sånne jassister som kom ut og snakket <laughs> ja det er det samme som skjer i dag med masse invandringer. <laughs> herregud ja. Og de klarer ikke se sin egen. Oh, Nei. Herregud. For hun, hun Lucy, hun, der, hun har jo besøkt hun Lucy, jeg har jo faktisk sett i Etiopia. Hvem er... Ja, oh, ja, ja, ja, det... var alles mor. Mm. Ja. Hvor gammel er hun igjen? Det er noe millioner i år. år. Nei, det er jo ikke. Oh. Millioner. Ja. Var ikke vi nettopp enige om at vi... Ja, ja, ok. Jo, men millioner. Nei. Magnus, sjekk nå dette her på ø, telefonen sin, og ja. ø, får da... 3,2 millioner i år. Nei. Jo rails. Ja. Vi trekker fra eh uh, ett minut for att Magnus ska försöka nå på ja. nätet. Här ska det rätt vara men uh, ja, okay, Men det var för vi kommer ju liksom där alla uh, på en mått då kan ja. man ju säga. Rift Valley eller the Calder Rift Valley. Rift Valley tror jag Men det är ju väldigt akkurat dette, jeg kan, det dette er jeg kan det är ju kan allt för lite om det är och så och det är ju mer lärare men där är det exempel sånting som att noen av folkeslag i Afrika Uh, det tyder, nå må vi se på genen her, sånn tydelig sånn at, at mennesker da vandret ut fra Afrika, og så kom mange tilbake igjen. Sånn at, da har du noen deler afrikanske mm. befolkninger i Afrika som er etterkommer etter de som kom tilbake, tilbake. fra i en våge. Alltså det hade någon som fant oh, ja. ja. ut och kom tillbaka någon som bad där hela tiden och så att det var massor av ja. sånting. Eh var bort i en annan dokumentär en gång kanske jag följer huska kan ikke, hva den heter någonting sån eller om den var vetenskapligt dopad men da var det var den teorin i varje fall om att ja, at, ja vi kommer ju liksom från ett men att ett hopp jag också vill vara en av de få platserna eller på jorda som kan som är most likely till att överleva alla de här katastrof eller alla de här um, hva er dette for... dommedags altså, Ja, om vi, for eksempel, hvis, det blir, hvis vi utsletter oss med, med våpen, altså selv da, atomkrig og bla bla, bla så er det jo også sannsynlig Etiopien ikke nødvendigvis er med i det her, fordi det ligger litt langt under alt uh, En annen ting er det er jo veldig høyt. Altså, det ligger jo høyt over havet. Ligger havde. høyt over havet, ja. ja. Uh, og at derfor, hvis det blir flom, eller hvis blir sånne ting, så er det også mye sannsynlig at vil, uh, altså det vil kunne overleve eller de som er der vil kunne overleve og det var, det var mange av de her forskjellige, ja, at Etiopia... Du har sett på det... en reklame for Nei, Etiopia, da. Det det men at, <laughs> ja, men ut, ja. så var jo litt haurien litt at det startet der, og, og der er det også. Det kommer på en måte liksom, litt til å ende, da. Krybbe og grav, liksom. Ja, litt sånn på en måte. Det, ja. det, ja, det, det er kanskje derfor hvis resten av farien vil tilbake dit, da. ja med hele salassi og hele pakka. Uh, jeg har også besøkt hans palast, har sett på kule hull i veggen og sånne ting. Men uh, nå som vi begynner å gå tom for tid, så uh, dreier jeg da selvfølgelig samtalen over på noe helt annet som er kjempegøy. Hvis du kunne reise hvor som helst i tid, mm. hvor ville du reist, Kjerstin? Uh, Nej. Men det er litt sånn som henne bestemor. Liksom. Hvor du reise? Nei, nei, men jeg skal bli litt ja, sånn som henne bestemor når jeg spør hva hun har lyst til å reise. Så, nei, jeg får jo Kilpis å kjøpe noe kjøtt av hva til. Hva holder det? Jeg liker meg her i Nordkjosen. Nei, jeg klarte ikke umiddelbart å tenke at... Jo, altså i tid bakover også. Altså, bakover eller forover? Um, jeg, tror, jeg føler at jeg hadde kledd barokken ganske rett. Den er litt sånn dramatisk og stort og mye følelser og pompøst og sånt. Du reist, tenker du da at du vil reise for å bli? Du... Åja, nei, åja, bare besøke Ja, nei, du kan velge selv Det er litt uh, åpent her Men du har 2 uh, minutter på det Ja, kanskje jeg tenker på det mest, Magnus mm. Nei, det er et kjempevanskelig spørsmål Jeg ville nok I utgangspunktet så tror jeg at uh, Jeg kanskje kunne liksom likt å vært I en mer optimistisk uh, tid La oss si sånn 19, fra, Mellom 1900 og 1910 eller noe sånt og føle at nå før, er vi liksom, før, liksom. før førstevegenskrig og andrevegenskrig, og før alle forsøp på sosialisme har gått på trynet, liksom, mens man kanskje er i en, i hvert fall i Europa da, veldig sånn positiv, dette går bra, og på vei et sted, Ting, vi er blitt så gode ingeniører vi får teknologisk utvikling av går. Så det har vært sånn deilig tid å leve i, tror jeg. Ikke for meg. Nei. Jeg, det, det, ja, det fikk du meg til å tenke si, Nei, tross alt det er kvinner Det er jo viktig å ta med Men jeg tror faktisk da, jeg kunne tenkt meg å reise tilbake igjen Til før de her monoteistiske religionene jeg Fikk noe særlig fotveste Og oh, ja, så et par tusen år tilbake altså Ja, og litt mer enn det også For å se om Altså hvordan var kvinnerollen Før de momentistiske rellonene kom in og begynte med sånn, det skam av mensen og, og, og kvinner skal ikke dit og datt og begynte liksom å trøkke det ennå se liksom på sånn var det var det, svar ja, for da kunne jeg liksom var det annerledes, eller ble kvinner da og så bare behandlet dritt og på bare med en annen unnskyldning enn at det var Gud som hadde ment at det skulle være sånn så altså, visst någon bynne med du kan liksom hästa bak till för eiendom privategendom och för liksom att stats mm -hmm. första statsanslag sånn, så nej nej inte bynne med sånt en alltså liksom för Ja, prøvd, og, ja, ja, ja. Skal gi det massa goda och sånt där men men för de ju det det historiska nederlaget för kvinnorna var eh uh, uh, man byntte med med privat og arve arv och ifall idén man byntte med, med det så det, var det historien. Hva er det familien, privategjendommen? Statens opprinnelse. Og statens ja, ja. opprinnelse. Han mener det var liksom det historiske nedlaget for kvinner da. Uh, så det kunne man sett. Ja, for, men det, det kunne vært, uh, vært intressant å bare se sånn, uh, som liksom, har vi noe særlig god, altså jeg bare tenker uansett det har vært deilig å oppleve verden uten de her religionene Men altså det var jo religionene da, men de var jo mye mer sånn, Mere stammetro. Og... Ja, mer sånn, fordi de prøv, prøvde å forklare de forskjellige tingene som man ikke forstår med andre altså, tingene. Altså mindre var... organisert, kan vi vel ja, med trygghet si og så føler at det var mindre, og... at man trengte ikke tilbe så inn i helvet. Man kunne liksom bare slakte en gjeit her og der, og kaste litt blod og noe melk og litt sånt, og så var det greit. Det var jeg tror liksom, vel det var, det var kanskje der, en... ganske strenge, de religionene også. Ja, jo, men man gikk ikke runt med en sånn en gudfryktighet hele tiden. Og jeg man hadde heller den der oppfattelsen av att at at de kunde se det hele tiden heller. For det er jo den som er, altså det er jo det overvåkningssystemet til de her store verdensreligionene vi har da, det er jo det der med at, at det er en eller storkraft som ser deg hele tiden. Så uansett hva du gjør og uansett hva du tenker så blir det på en måte registrert i en eller annen base, og så ska du stå til rette for deg. Jeg tror det var helt sånn, for da var det mer sånn, ok, nå hadde vi litt dårlig avlinge i år. Det var julenissen vi... som overtatt den realen. Gud, ja. du ikke MySQL på den tiden. <laughs> ikke noe data Nei. dårlig datavase. Ja, for det, det tror jeg kunne vært veldig... Det, ja, det er mitt svar. Og du og Martin? Nei, jeg går jo i motsatt retning nå. Hvis jeg kunne reist hvor som helst i tid, så tror jeg at jeg ikke hadde reist så langt, men jeg hadde reist noen hundre år, kanskje, frem i tid. Charles Babbage, som var makkeren til eh, en av mine store idoler, nemlig Ada Lovelace, som eh, regnes som ja. verdens første programmerer, han eh, sa jo at om han kunne reise 100 år frem i tid, så hadde han gitt resten av livet sitt for en uke. Eh, 100 år frem i tid. Ja. Og jeg er ikke like på den påstanden som det han er, men jeg kunde dig godt tenkt med å se hvor vi har kommet om en hundre år siden. Mm. Om, om vi er kvitt uh, homofobi, om vi er kvitt forskjell mellom kjønn, om vi er kvitt mistenksomhet mellom raser uh, i gåsøyene, og så videre, og så videre. Kvitt, og, om, eller dobbelt, det kan gå sånn til å det ja, er dobbelt siden. Ja, ikke sant, men altså, jeg, jeg har lyst til se hvor vi nysgjerrig. er om hundre år, da. Jeg er på det, så altså. jeg tenker jeg, jeg tror ikke det går ut. Du tror har blitt noe særlig. Altså, jeg er dritmysgjerrig på det. Er det jo nok sikkert mye har blitt bedre, men samtidig så tror jeg også at mye har blitt verdere. Det er litt sånn som å reise ut det det ting, til Mars eller noe sånt. Hvis jeg fikk tilbud noen reise til Mars, så hadde gjort det på flekken. Uh, å, jeg jeg sånn, det. Om jeg hadde fått tilbud om å reise 150 år in i fremtiden, og jeg visste at jeg hadde halvert i min eller så jeg hadde gjort det, tror jeg. Sånn ja, ja, ja. ser jeg at det ville jeg jo faen. Ja, nei, men jeg... Dette er jo tross alt, altså, det, er jo, det er jo der datteren min skal vokse opp, da. det er der hun ska bli en gammel person. Jeg er klart, jeg er interessert i å vite... Det hadde vært interessant, selv om du hadde dratt 200 år til, datteren din faktisk levde der. Det hadde vært litt men, men nå er vi jo akkurat kommet i gang. Tidens... Vi har da ekspertpanelet på plass, og jeg har funnet ett spørsmål fra det mørke internett, med overskriften av kommunikasjonsproblemer, mm. innsendt av Marion. Kjæresten og jeg har kommunikasjonsproblemer. Vi møtes i slutten av august, han är italiener, och jeg är nordmann. Det som sånn tankestreket mellom her. Vi bor ikke i vårt eget hjemland, han kan ikke norsk, jeg kan ikke italiensk, och vi kommuniserer på engelsk. Begge går på engelskspråklig skole, og hverdagen er hovedsakelig 80-100% på engelsk. Så kommer vårt problem oss imellom. Noen ganger engelsk ikke engelskkunnskapene tilstrekkelig. Eksempel, den si at man er glad i noen uten at man sier I love you, og risikerer misforståelsen om at man sier jeg elsker dig. I stedet har det blitt til at man sier I like you. I like you a lot! Det oppstår misforståelser, og noen ganger kan han mene noe ironisk som jeg oppfatter seriøst. Detta har vi pratat om och utöver dette er han en person som har lättare för att uttrycka sig genom kroppsspråk än verbalt iföljga han själv. Som får mig till att tänka, man kan uttrycka kärtegn og engagemang, men alltså så dypt att man kan signalisera jag älskar dig eller att man är förälskad. Eller omvänt, man kan vara synd på en person utan att hate personen. Det är först når du får får uttryckta att man vet. Ja så det var absolut ett minusspår men kommunikation ja, det är lite kommunikationsproblem i det vill jag säga. Si, ja, det är lite praktiskt när helt perfekt men men jag lägger mer det jag lurer på är hur sen kan man lösa det här då. Men detta är Er intressant. Altså, det någon andre än mig runt bord här som har øh, försökt att ha et förhåll oh, yes. med haltande Språkkunnskaper? Eh, altså en Nei. av mine store forelseser i var jo en bulgarer. Han kunne, han, kunne, han kunne dårlig engelsk, og kunne, du kunne dårlig bulgarsk. Jeg vil nesten si han ikke kunne eh, engelsk, eh, og selvfølgelig heller ikke norsk. Og, så da måtte jeg jo bare lære meg bulgarsk, da. Ja. Godre og malko bulgarsk. Eh, at, så jeg lærte meg bulgarsk, og han lærte seg norsk. Og så kommuniserte vi da. <laughs> Hvor lenge var det? det? Ja, vad var det? fire månader och sånt där. Ja, men det är ju det er jo det. Ja, da, ja, och det var ju i min karriär som där jag på båt. Så vi var jo ombord på båt i perioden och där så var, jo, var på sjön. Ja, jeg på sjön jag jobbar sjön. Eh, uh, <laughs> du De trodde det schemat. Och för det i en dollar. Ja. ja. Men det var var ju intressant, men det funkade ju för vi var bara så förälskade och och allt och någonting bulgarluggar. Ja, jag var bulgar. Eh, men men det er klart visst det skulle ha eh gått vidare till att bli något seriöst. Så motjö en av er lärt sig et språk. <laughs> jo, men det tror jag hade varit lite ja. uh, problematiskt, men jag har ju också varit i ett förhållande med en fra Chile som snacka grejt norsk, uh, men inte perfekt, men hade också en väldigt stolthet runt det här med språk, så att han likte inte att bli korrigerad eller eller rättad på. Og en av de den største krangelene vi hadde som gikk på språk, det var en gang jeg stod og på mig. Jeg stod i undertøya og kledde på mig og så lå han og så på meg, og så sa han plutselig, «Wow, du er bra svær!» <laughs> Og så sa han, «Hva faen!» Og han bare, «Ja, men du er jo det!» Så han «Men hva i helvete er det å si når jeg står her og kler på meg litt sånn sårbar?» og, og... Så han bare, «Ja, men han forstår ikke problemet, for det er jo det!» Så jeg bare, ok, takk skal du fa meg ha, greit nok at det er ikke sånn liten nett som det her, og jeg bare jeg tok på meg hønnsaten og gikk jo bæsjerk. Og vi kranglet, og vi kranglet, og han kunne ikke forstå hvorfor jeg ble så sint på det her, men etter flere timer, og da mener jeg sånn type at vi satt i var, vår sofa og var sur, og det var ikke da at jeg ikke tålte å høre at det kanskje var lubben eller noe sånt, men det var litt sånn der, svær, det synes jeg var veilig. Wow, du er bra, Men til slutt, etter mye krangling og sånt, så kom det frem at han trodde svær var det samme som høy. Så han mener, det han hadde lyst til å si sånn, du er bra høy. Vilket <laughs> eh, også høyre, er en merkelig ting at ja, men han, han skulle påpeke? Nei, ja, ja, men det var ikke så ille som det andre da, men jeg prøvde å forklare enn at svær i bredden, høy er i høy og opp. Altså, det her er det vertikalt horisontalt. Eh uh, det... <laughs> ja, uh, har vi det til felles at uh, våre, våre eskapader med uh, utenomspråklige er spanjokker. Fori ja. uh, jeg prøvde meg jo i uh, når jeg bodde i Sør-Amerika, eh uh, så prøvde jeg meg jo på uh, å leve, leve og og få man kjæreste og alt mer og mer sånt, og det uh, fungerte til dels. Men eh, det var en del eh, sånne språkblomster av den typen du beskriver oh, yes. som, eh, som, som jeg aldrig forsto hvorfor var, var eh, kanskje upassende å si ja. <laughs> <laughs> Og som jeg til den dag i dag ikke ja. vet hva jeg gjorde galt Men, men ja Jeg hadde jo et, et elskert forhold til en italiener eh, periode um, Som ikke kunne noe engelsk i det her tatt Og ikke norsk Uh, og han brukte jo da Google Translate <laughs> Altså vi kommuniserte rett og slett gjennom Google Translate Og så lærte man noe litt italiensk også Oi, det er mye tillit å gi til Google altså. Ja, det gikk er, ikke bestandig like bra uh, og, og han leste gjerne inn uh, på, Altså på den der appen Han, han snakket ja. inn i telefonen ja. og, det. og det ble jo mye rart men, men når vi var i lag så var jo det greit Men så var på, det morsomme er jo da tekstmeldingen uh, mellom oss Som var ganske spesiell da, den morsomste var Da jeg satt på bussen og, og vi diskuterte om han skulle komme til meg Eller ikke på på natta Og så skrev jeg ja, jeg er på vei hjem nå Og så svarte han I am now giving birth <laughs> <laughs> Og så skrev jeg tilbake You jeg are what? <laughs> ja, I am now giving birth Det var veldig sånn Shakespeare Skrev mye av det der Google Translate opplegget mm. Og jeg sa You are what? Og da skjønte han jo at det var noe galt, og så fikk han snakke med noen. Men det var fordi at på italiensk så sier man vel at, altså når man går fra en plass, så, så sier man att man avstedkommer. Noe sånt, eller altså sånn som to deliver på engelsk kan jo være både du, du, altså, og, og ja. Så det var vel der det hadde blitt feil i oversettningen. Men, men det var og jeg jeg lå jo sånn, på bussen. Mens vi har ø, noen minutter igjen. Magnus, har du noen eskapader å Nei, bidra med? Nei, det jeg egentlig tenkte på var jo at jeg synes jo, når det er alltid et kommunikationsproblem og de tingene jeg tar opp, så vil jo ikke det bare gjelde. Jeg tenker jo at det, de ting jeg nevner, er jo ikke sånn som bare vil være på tvers språk og kultur og så. Nei, eh, Det er noe med at det å, hva legger man i å si, jeg elsker deg, jeg liker deg, eh, og de tingene, og kroppsspråk som... Altså, der, der vil jo oppstå kommunikasjonsproblemer, også som du deler språk. Ja, jeg hadde helt glemt at det var et spørsmål i bunnen av det. <laughs> ja, ja, ja, jo. Så jeg tenker jo at hun vil ikke komme unna det, da. Og, han sier jo også at han mener jo selv at han kommuniserer bedre gjennom kroppsspråk. Noe. Ja, og det, det er, er faktisk jo faktisk det spesielt, for. fordi... Uh, det jo, han er italiener, og, og der er det jo faktisk noe med at de landene, eller kulturene som har hatt en tusenårig tradition med å i by, ofte har andre måter å på enn oss som har en kortere urban historie. Uh, og bare det med at... Um, det var veldig interessant. Hvor ja, ja, ja. har du det fra? Nei, det er sånn som man har lest seg til i løpet livet, så jeg ikke husker nøye Men, Men for å ta et, et, et eksempel, er jo hele det med, med vår intimsfære. Mm. Den norske intimsfæren er jo veldig stor. Ja. Altså, vi regner jo sånn å stå... At, nå sitter jeg med en meter mellom oss, og vi sitter, vi føler, vi sitter og snakker nære, ikke sant? Ja. Mens i andre kulturer som er på de by lenger, for eksempel, så er det å stå helt oppe i ansikte da er du nære. Og en nordman vil ofte føle behov for å trekke seg unna, ikke sant? Ja. Og, og flytte seg når man møter da, italiener eller spanjoler ja. eller andre som er Hver helt oppe. Hver dag på bussen. Ja. Føler jeg det. Ja. Ja. Ja. Uh, og det med fekt, faktor og sånt nå, det er også noe som da utvikler seg gjennom at en, et felles liv nære på hverandre, kanskje med mye mer støy, kanskje med mer uh, behov for å kommunisere. Det er det støyen som gjør at man bruker det. Ja, men, og... men det å måtte uttrykke seg kraftslig, uh, ja. er Magnus en annen. Gjør, uh, gjør ja, uh, det, det er jo et behov som på en eller annen måte hvis man et, med tusen av mennesker rundt deg ja, og du prøver så... å fortelle ja, så... noe og du prøver å signalisere noe enn hvis du det er to mennesker som møtes på en skogsvei i, i, i, i Norge da, så vil man jo, kan man, jo man opplever jo det på konsert da da får vi jo kjent litt på det da ja. er det jo ofte at man, man roper i år men altså man bruker mye mer eh, tegnspråk eller kroppsspråk for å kan, eh, eh, vent, nå, vent nå, vent nå jeg må bare samle denne tanken i hodet prøver du å si at det nærmeste vi kommer en tidsreise tilbake til gamle rom er å gå på konsert. Det har jo mye spying og eh, merkelig påkledning og sånt. Og, og her, underholdning. <laughs> og ja, ja, og, og du ja. betaler slavig for å rydde opp blow. for deg. Og, ja, nei, det, det, altså, men i alle fall, jeg tänker at den kroppsspråket, det er jo noe som kanskje er et helt konkret, riktig poeng for italieneren, at han kommuniserer jo nok mer mm. med kroppen og faktor enn det hun gjør som norsk. Ja, og så er det jo også med att for det, det husker jeg jo, han er et, et, et min, lurte veldig på, uh, for jeg synes jo, han ble veldig intens da. Mm. Uh, han var det var, det var, det var mye kropp og, og, og, og, og veldig mye komplimenter. Jeg synes det var litt slitsomt da. Det diskuterte vi, og da var han liksom, ja, jeg skal bli mer norsk, liksom, og skal slutte ta på det, jeg skal slutte å se på Nej Nei, og da spurte han en gang, Kursen vet du, alltså du har en norsk kär, så vet du at han är glad i att han älskar dig. Men mm. sånn, här kan du mena, ja men vi snackar inte överdå som komplimanger, massage, tap på lagen. De uppvart ju varandra väldigt det var väldigt mycket sånn mat og du ska liksom uppvarta en andra. Och jag blev faktiskt varskyldig för en sån, ja men ett blick fra blick från soffan och om det är fler som kommenterat liksom, det så så där jag flog in the fjord vloggar eh, dam mm, ja. skriver ju om det. Hurd skönner men at att det driver och schackar andra app eller nå vad är det hur han klarar det helt att förstå eh det är nog Men alltså vi kräver väl kanske mindre bekräftelse än än många andra i verden, kan jeg jo, du, da, det kan jag ju tro det alltså eller med vi en, med ja. att man Vi har mer plats. Det sägs ju liksom att i enkel kultur så skal man ju, hvis du ska checka upp nå så ska det ju rope ut 2 3 4 gånger för man kan svara med en Ja ja ja, ja, ja. exakt. och ja. Men det är också väldigt många andra kul dagar och så mycket altså, det är mycket scharpare och börjar att ta på för det är men Jesus. Ja? Ja, nej, var tiden ute. Och har någon fråga Fra våra kära lyssnare också, har vi ikke det? Ja. Det är ju lite juletema i slutet Okay. Jo, ja, men vi er jo snart der. Ja. Uh, Hva var det vi satte som uh, grense på uh, lytterspørsmål? 500, 3, 15 ja, 20, minutter. 15 minutter? 20, 20. 20, 20 minutter. Ok, vi ja. spanderer fem minutter til. 20, uh, vær så god. Da har vi, hvis vi kombinerer da spørsmål fra Siri Tangen og Erling Røståg. Ja. Uh, for da spør jeg Siri. Det er snart solsnur. Bør vi ta tilbake feiringen for kristenfolket og slutte med jul? Uh, og så oppfølger vi med å begynne med jul som tradisjonell. Jul ja. uh, Og Erling Rastvåg Ser hvor viktig er tradisjoner I og med at det eneste vi vet om tradisjonell julefeiring Er at det var en farlig, voldelig fyllefest Med mye øl, bør vi gjennomføre flatfyllet På julaften for å sikre norske tradisjoner altså, Ja, dine... det, det, de passer ja, godt sammen Det gjør vi jo på julebord ja. Det er jo flatfyllet med vold Julebord er jo flatt. Altså, det, det er jo sjelden det er så mye arrestasjoner i, uh, på Karl Johan mm. uh, som uh, når det er julebordssesong. Ja, altså, for å si sånn, vi uh, jenter merker veldig godt uh, når julebordssesongen er en gang, for det er jo langt mindre morsomt å gå i på byen. Fordi det er veldig mange dresskledde menn i 60-årene som tror uh, de er gorgeous og kanskje forstår hvorfor uh, 30 år yngre jenter uh, har lyst å bli dratt på fangene deres, eller vil for eksempel ha en klem som jeg plutselig blir tvungen på her om dagen, og jeg sa «Wow, man, hva gjør du?» «Skulle vi bare gi deg en klem?» «Jeg vil faen en klem av deg, gamle mann, gå hjem!» Og det er jo veldig fornærmet da. Eh... Oh, det der skal jeg så innmari klippe ut. «Jeg vil faen en klem av deg, gamle mann, gå hjem!» Ja, nå har jeg nøkket det nøklet, men, jeg sa, og Men, uh, men uh, altså, Fint, dette er jo interessant da. Dette vil jeg gjerne høre mer om. Altså, uh, du føler at det blir en det blir... annen uh, virkelighet for uh, jenter å gå ut ja, byen ja, ja. i Oslo Altså, det med en, en gang november december. Det stakler, har noe også. med flere ting å Det ene er at det selvfølgelig er en god del folk ute på byen som vanligvis ikke er der. Ja, for det er jo den store ja. tingen, har jeg hørt. Sant? Det er folk som ikke er vant til gå på byen, som dreks seg dritings på byen, ja. og som begynner å lage bråk utenfor tre brødre. Og det er også gjerne det at de er på plasser de ikke er vant til gå på. Altså, man vet at det er jo jobben som sier at vi skal ha julebordårets på lompa, for eksempel. Ja. Uh, og så er man der Og der er man kanskje ikke vant til å, å ferdes til vanlig Kanskje man pleier å være i grannbarn og drikke noen fine drinker der eller, altså, ja. Så det blir en litt sånn Og så er det plutselig ganske mange Det er noe som skjer når uh, menn I spesielt den alderen da, tenk, altså, uh, Noen generasjoner tilbake Samles pynt, altså, De er i dress og art Men de, på måte, når de kommer i flokk så, så skjer det Litt, ja. Och så och de da och liksom fucka varann lite og så är det liksom det där med att eh och börja kommentarer till till jente och sånting och när vi då blir sur för att vi inte har lust att bli draddig eller eller få klem av av gamla så är vi ju sur, inte sant? Och och må smile och må lära oss och och ta ting så seriøst. Som ju då igen blir att vi blir ännu mer sur. Så det er på något mode vi driver bara bekräftar dem er syn på at kvinner går rundt og er sur, mm. uh, mens de setter igjen og forstår ikke at det er dem som er årsaken til det, da, som gjør ganske frustrerende. Uh, ja, fordi, fordi uh, for, for min del da, og, og jeg uh, regner med, og så får du avkrefte eller bekrefte, for din del, Magnus, så er jo julebordtida bare en sånn periode hvor man bara holder seg jævlig langt unna Karl Johan, og det gjør vi jo egentlig til daglig ja. også. Det, hjelper, det er jo et leve ha. julebord med alle de folkene som er, er på. Ja. Men, så jeg tenker, ja, jeg liker egentlig julebord, da. Sånn ja, så sett, julebordet er jo fint ofte, men, men, men det er klart... Jeg liker aldri... sitt eget julebord, kanskje. Ja. Men det som er... Det er det, altså, det er en veldig spesiell periode så den tiden nå, altså sluttende november til, til jul, med alle de folkene som altså, ellers ikke er på byen. så er jo alt det var for den selsen skyld. Altså, ja. Så akkurat den delen av feiringen tror jeg blir ivaretatt da, med flattfylla og sånt. Og, det er jo noe med det er også gratis alkohol. Ofte, ja, det er gratis, ja. Og det, tänker jeg, er ha, en ting som ja. det er jo alltid året etter å bli skjenka og sånt, men jeg tror jo at det er noe som faktisk norske bedrifter bør mm. kutte ned på, eller gi folk banger og sånt. Det har noe med at, jeg, synes, jeg husker jeg var på en arbeidsplass der vi til slutt var to av alle som skulle ha vinpakker når jeg var på julebord og sånt og det endte jo med at vi måtte betale drikk av oss selv for det ble jo litt håpelig at noen skal få alkohol for no tusendapper, men mm. gjesten sitter og drikker faris og solo ja. på en måte um, og det blir en sånn litt urettferdig, jeg ser jo at det, det var jo også en sak her for noen år sånn veldig grelt eksempel, det er det, en eksempel, det bare er en en, en muslimsk medarbetare som han var blind. Han jobbade på en sån där tiltaksarbetsplats Der de andra då tog och nej det var det inte han jobbade var inte blind, det var en annan funktionshämning, var inte blind, men de tog i vart fall skänka han alkohol på julebordet utan att de veta det. Nej. han körde hem fra från julebordet och miste lappen i en transportbetrift där en öba Eh, som var sånn for der var det et kjempe det var sånn uh, så der var det et verktøy som gelleeksempler jeg, vet, det det jeg har sett på sånn elendig alkoholkultur i norske bedrifter da. Og så er det jo noe med at man ja, så at man legger opp til at det er en del av greia At folk skal bli fulle Og, sånt. Ja, ja, men. og altså, det å klide med noen på julebord ja. Er jo liksom blitt en froskel ja, ja, var Det var forskjellet som jeg har vist i dag, ja. det var en egen privat etterforsker Som jobbet masse julebordtida Med å fotografere folk som er utre på julebord sånn, altså, Jeg har jo skrødet rett over gata ja. For meg Og det er jo en veldig populær Magne julebordplass Fordi det er liksom, liksom brunt og det er pøp Og er liksom tradisjonell eh, julemat og, og liksom kult for guttene å gå dit De har lest eh, om Harry Hole Og så heter det og gjer Og det, da prøvde jeg vanninnoen min en gang Å spise bare en vanlig middag der mm. i julebord De tenkte jo ikke på hvordan Og det var som å gå inn i en slags Menneskefjøs i foringstida Det var helt det var, det var sånn, liksom, For du har den der lange rekka Og så hadde du bare masse sånne Det er lydnivå For det var bare ja. menn der. Og uh, det, det, det, det var ikke noe artig, faktisk Men jeg var en gang på julebord Med min arbeidsplass på et sted Der var et annet julebord på siden av Og jeg kom der og snakk med en fyr der Dette var i tida var så veldig mye på internett uh, Så jeg leste veldig mye i ja, magasiner Det var 80-tallet liksom. <laughs> Jeg hadde tidlig i 2000-tall uh, Og da kom jeg og snakk med noen Og dette var da de som jobbet i Magasin- og tidsskriftsavdelingen Til Norgevesen Sackomee snackar om alltid. Jag vill inte berätta vad jag läste då, och jag listade upp då. Det läste jag, det läste jag, det läste jag. Det säger han när stack med. Aj, Folkens, det tanz var finansierat julebordet. <laughs> <laughs> så affärter jag hade handlat som i så jag fick några öl och såna. vi var du har ju tillvis prykt uh, såpass mycket pengar på att bläja in så att det man får lite. Men frågan här var ju väldigt enkelt då om, om vi borde, vad var egentligen frågan vi borde ha? Ja, det var två frågor, det ena var om at det vi egentlig sier, ettersom det vi egentlig feirer av solsnøy, burde vi ja. ikke bare kutte til den kristne delen av jula, og bare feire til jul, og så si, spør jeg Erling om tradisjonene egentlig er så viktige, og, burde, og hvis det viktige med juletradisjonene er flatfylla og sånn, er det det vi egentlig burde gjøre på jula? Ok, men, ja, men jeg, jeg tror jeg, jeg, jeg våger meg på begge, uh, begge deler. Altså, jeg tenker jo at... Uh, Ok, jeg synes ikke julebordet som vi har beskrevet det er en spesielt charmerende tradisjon. Nei. Men at vi trenger en, et slags utløp, en slags riot-faktor eh, som er eh, sanksjonert, det eh, tror jeg at kan ha en funksjon at at at det er greit en gang i året å bli jævla mye dystrere og dummere og Forteller sjefen hva du egentlig mener? Forteller sjefen hva du egentlig mener da? Ja. Helst ikke skal det bli slik at man går og trakasserer oppikker som egentlig bare vil spise middag. Men, øh, men, men det er jo også veldig mye altså, menn er jo også veldig mye mer utrygg i det ja, tida her, det må vi ja, det er veldig mye valg. Ja, ja, men kanskje, kanskje, det, kanskje, kanskje det er det utløpet som trengs da. Og så kan de av oss som synes at sånt nå er fjert holde seg unna Karl Johan. Ja. Men, men ok, det er det jeg kan gjøre bygaten over der, men det som jeg tenker... En ting er det at uh, for min del så føler jeg ikke at jeg trenger å ta tilbake med jula eller noe. Uh, ja, nå, nå, nå er du jo over på, på religionen og... Ja, ja, ja, ja. Ja, uh, ja for der, der er jeg... Jula er, uh, for min del, synes jeg er helt uh, grei, det er uh, at man møtes, uh, møter familien uh, i ymsekonstellasjoner og spiser mat, og ser litt på TV, og åpner gaver, og snakker sammen, og tar det ganske kul i. Og så, hvis det ikke er unge til sted, så kan man drikke litt mer enn man ellers lurer på familiemiddag, og uten at det skal mm. bli noe sånn voldsomt av det. Og det synes jeg er helt fin jul, at alle har fri omtrent samtidig, at de fleste har muligheten mm. til å liksom ta, ta det litt ut, og at man, det synes jeg er veldig, veldig overleit. Det er også noe med att man har flyttet fra sin hjemplass da, så er det jo, altså for meg er jo jula en veldig grei måte å sånn komprimere, få truffe alle vennene mine og hele familien Tredjedagsfester og, og sånn som, Ja, andre, andre julelager og sånn ja. uh, Men, men uh, at man liksom får truffe alle på en gang og liksom, men, men samtidig så er det jo, det er forferdelig mye press Det er väldigt sånn, det blir jo veldig fort dogmefilm, uh, for min del i hvert fall fordi fördi har det er så mycket förväntningar til allt alltså alltså bygger man sig upp och så kommer ju julafton och så är det liksom alt det man har jobbat sig fram till och så spisar man och pakkar så får får väldigt många nedtjur. Ja. Uh, det på något sätt är liksom enkligt lite över. Det är ju skyhöje eh uh, sentimentstall i ja. uh, julen och perioden efter. Ja. Eh uh, så vill folk ha tänka på taknämlighet, inte sant? Sen sånn är ja allt det har det gjort att det har ikke fått något tak selv om man har fått ta kanske eh uh, och väldigt får få ökent på ensamheten. Mm. Alltså det är ju ingen, ingen andre är ju i år att man får kännt på, hvis du är ensam, hvis du är ensam mm. så kommer du där inte undan att bli konfronterad med det no. i julen. Det gör man ju inte. Alltså jag hatar jul. Jag jag syns jul är något av det värste i hela världen. Eh uh, men jeg hater jul helt opp til øh, klokka kanske to på julaften. Mm. Etter det så synes jeg jul er fantastisk. Ja. Da er jeg jo sammen med de folkene jeg liker best i hele verden, mm. og øh, koser mig og spiser deilig mat og har det nydelig. Mm. Men jeg hater alt det jævla oppstyret som er om jul fra ja. medio oktober og øh, fremover. Ade ja, okej, okay, men jag syns ju att det finns som fejer jul eh, eh kristent. Alltså det är ju inte nog det är i, altså, i, i min familj är det ju absolut inte där. Men man föll ju det her med att jul har ringis in klockan 5 eller mm. alltså lite av de tingen der då och sånt. Men men jag tänker ju att det, det norska samhället en ting som jag jeg vil gjerne, hvis jula kunne være, altså, jeg, vi kan gå del dele jula med de kristne, føler jeg. Ja. Uh, og de kan ha kristmesse, og vi kan ha jul, og så er det helt greit at det skjer samtidig. Ja. Og man kan godt kombinere, det er masse flotte jule, sånn, kristne uh, salmer i juleviser. Det jeg synes kanskje er litt viktig, er at man gjør klart at i det norske samfunnet så er vi ganske mange som ikke feirer jul av religiøse årsaker, og hvis du har en annen religion, så er du velkommen til å være med på den feiringen, uten å mm. tenke at du er med på et eller annet rituale, du er med på en Familie, en feiring gjerne av familien eller vennene sine eller fellesskapet på ett eller annet vis. Og det kan alle være på uten at det noe med Jesus å gjøre. Det. Og de som feirer Jesus, det er helt greit. Og hele kuppingen er jo en sånn, ja, ja, en eller annen dato måtte vi de for det. Det er klart at for tusen år siden så var det en propaganda-effekt i å si at nå feirer vi Jesus og ikke solen viktus eller et eller annet sånt, eller solsnu eller bjørblodt og det er klart at vi kan være sure på at det blir utredd av en del sånne tradisjoner. Krenka, jeg føler meg krenka, ja, men jeg, jeg tenker liksom ikke at det er noen grunn til å... Vet du hva, jeg, jeg, jeg føler at jeg uh, stiller meg 100% uh, bak Magnuset. Uh, ja. Og jeg Magnus. synes det det samme som med bryllupet. Uh, som også på en måte er en slags uh, som da blir... Åja, oh, du får faen ikke meg til å gifte mig i en kirke. Nej, uh, det vil ikke jeg heller ha gjort. Uh, eller jeg kunne gifte meg men, i en kirke, men ikke med en prest. Ikke med en prest, ja. ja. Altså, nei, kunne, uh, men, men, uh, men det er også sånn, sånn jeg ser ikke noe det, det synes jeg også en fin tradition å gjøre, selv om det egentlig kommer fra, og altså, man kan gjøre det humanerisk, man kan gjøre som man vil. Altså. Jeg føler det en forskjell her, fordi uh, i, et, i, kristli, i en kristlig viksel så er det jo nødvendigvis en person som står og predikerer uh, religionen. Men det er det jo ikke nødvendigvis i en julefeiering. Det, det ja. synes jeg, altså... Ja, jo, jo, sånn sett da, jo, jo. Ja, ja. ja. Det er kanskje noen prest hjem som kommer og sier at nå... Jeg tenker jo, i denne greia så er det den der kommersialiseringen av som sånn, så kan man jo snakke om at det som kanskje er problematisk er nå jula. For nå snakker vi for eksempel om hvor dyrig mm. advenskalenderen har blitt, mm. og hvor viktig og advenskalenderen, hvordan det sprer seg mm. utover, at så hadde flere og flere, flere, for det får det, at det forventet at kjærestene sine ble... Sant? At man er på arbeidsplasser, at... Wow, ja. uh, regler om, i barneskolen. Ja, det har blitt veldig skadelig omfang uh, på det på skolen, fordi mm. altså, da, da vi vokste opp, så hadde vi jo altså, først hadde jeg jo bare den der bildekalenderen, mm. og så hadde man kanskje om man fikk sånne ting og sånt. Mm. Men nå skal det jo lages hjemmelaget, og da er det ikke snakk om at de får en, en, liten, der, en liten snikkerse eller noe sånt, de får jo ordentlige gaver mm. 24 fucking dager. Ja. Og så kommer de på skolen og bare, jeg fikk... Uh, Ny 20-20. rolls Neida, det er de ikke får... sånn, men det er, det er gjerne sånn, altså, ting som koster 100-200 mm. kroner hver dag, og det er jo helt absurd. Og dem som ikke har det, føler seg jo selvfølgelig... Og så har man disse kalenderene i klassen, ja, ja. for barneskolen spesielt, Jo, men da kan man styre det, for da har man regler. Men, nå vi er vi inne på et av de andre spørsmålene allerede, uh, som vi har fått, uh, og det er fra Martin. Landshøm spør, hva er verst? Være et fattig barn i et fattig land, eller et fattig barn i et rikt land? Det, er, Det er et så godt spørsmål at uh, jeg kommer til å måtte grunne litt på det. Er det noen andre som har noe å si? Jeg vil tenke at det eh, vil føles verre å være fattig i et riktig land enn å være fattig i et fattig land. Fordi du er fattig i et fattig så er man på en måte alle på, i samme båt. Og, og, da har man et slags samhold. Og, ja, ja. Og det, du har ikke verre enn noen andre. Altså for det, det kommer jo egentlig på art. Det å, å for eksempel være deprimert i et samfunn der andre ikke er deprimert føles jo sterkere enn hvis alle på en måte er, jeg har det litt givt. Hvis du er liksom blind i det blindes land, så er ikke det selvsagt blind i et rikland. Nei, land, ja, det var bedre sammenligninger. Ja. Men ja, likevel, jeg tror at det ville vært et fattig barn i et rikland selv om det. Eh, ja. Fordi hvis du, hvis, vi, er, hvis du tar Norge da, som eksempel på et rikland. Hvis vi tar det, uh, vi tar det uh, rent sånn, hva... Kommer du best ut ja. av situasjonene, så, vil du så er jeg helt enig uforbålent. Altså det å være et fattig barn i Kambodsja, det betyr at du kan se moradig dø av sult for hun å gi alt mat til barna sine, eller hvis du er et fattig ja. barn. Ja. Så det, det er helt åpenbart at øh, den faktiske livskvaliteten din, selv som fattig, og hvis du da tenker fattig, det er, om det er relativt fattigdom eller absolutt fattigdom, så er det Sägingske få absolut fattig i Norge som inte då är för exempel romfolk eller andre. Eh, de flesta är relativt fattiga. Det betyder att vi har är under ja, ni tjänar under av snitt eller det, det det, det finns en minste gräns för ja. livsupphåll och den er ikke inte gøyal att leva på. Så det det det är ju också en väldigt kcip livssituation, men allikvärt så är du ja du vil ikke dø av du vil Nei. ikke frise og du har, du, du har, du har skolegang, ja, ja, eh, sånt noe. Du har, også, du har jo mulighetene til å komme deg ut av det ja, også, som men det faktisk syv, jeg, er ganske viktig. Jeg synes at spørsmålet åpner for en, uh, altså, det er jo en sånn tradisjon for å si, du har det jo ikke jævlig, tenk på de fattige barna i Afrika, mm. uh, og det blir jo også feil, fordi det er en ekstra belastning. Ja, ja. Ved å være fattig i et uh, rikt samfunn ja. mm. det, er det. det er en ekstra belastning Det å uh, være den ene som må uh, holde ungen din mm. tilbake Fra å gå på bursdagfest mm. Fordi du ikke har råd til å kjøpe en gave mm. Men det blir likevel så blir det å selvfølgelig, om, uh... selvfølgelig Men selv om vi da mm. ikke skal sammenligne det med sult, nød mm. og, og sykdom så skal vi ikke ø, kaste det bort det, nei, det blir en sånn at det er ekstra, det, er, det finnes ekstra problemer og noen ekstra vansker og noen tilleggsting ved det å være fattig i et rikt land som man ikke vil som fattig i et fattig land mm. på den andre siden så er vi i et globalisert informasjonssamfunn og kunskapen om og viten, og det å muligheten til det at de vet hva slags muligheter er de Det vet de også i slummen i Manila mm. og på landsbygda i Etiopia også. De ja. vet at det finns noen som kan fly hvor de vil i verden, kan spise ja. hele tiden, spise dønder rundt alt de vil. Så man jo, kjenner jo til det. Det er kanskje litt fjernere, det møtes ikke vardagen men det vil likevel være en, en, når man har kjennskap til det. Og så er det også det, det var en sånn veldig fin serie på Aftenposten TV om tre unge bloggere som reiste til Kambodsja for å se hvordan matene, klesproduksjonen er der. Og når de reiste så sier de sånn, ja, ja, men de er jo vant til å leve i fattigdom da. De, så de, de, vet, de vet jo ikke om noe annet. Men de fikk jo den i de fleisene, den absolute fattigdommen dreper jo. Den gjør dig. Og de vet om noe. Eller? Ja, dette har vi jo i et mikroversjon, har vi dette i Oslo. Liksom. Altså, levealderen er forventet ti år yngre på Oslo Øst i Oslo Vest. Og det er det... Det var, jo, det var jo nettopp var en ett et barn som sultat ihjäl. Mm. Uh, ja, det, ja. det var jo det resultat av en meget megigt mor, så vitt jag vet om mig. Det skulle jag roligt menar. Men men grejen är det går ann eh uh, visst du inte bli alltså alltså om det, ha agerat här, ja. ja. uh, som vi förväntar att ska ske i Norge för det är inte klart att någon borde ha snappat upp det här seg, men jag tycker det var resultatet av fattedom. Jag det, det var mer vad på var det var någon irakere som hadde sent barnet sitt tillbaka til Irak på östra medelhavet. Och så meldte barnet uh, försvunnit och sa altså att det hade gått sig bort till ett land. Och då ställde du hela samhället upp för att leita efter det barnet och ja. de hade ju inte väntat sig det. De hade ju beventet seg var så sånn at de kunne bare sende deg og gå det, og så, var, og så var det borte, og alle de var borte, mens opplevde vi jo plutselig at her var du ja, nei, da var episoden over, mine damer og herrer. Det, nå har vi kjørt vår første klokkeepisod. Det føles som vi har spilt en halv episode. Det den en digresjons Ja. En halvmaraton, Ja, ja. ja. ja. ja. ja. ja. Vi håper at dere finner oss på eh, Twitter, på Facebook og absolutt allermest på patreon.com slash mkmdm Ellers så finner dere show notes på mkmdm.com Og vi håper dere kommer tilbake for neste episode. Ha det godt! Takk for meg! Ken Dire